פרק י"ז ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי אדוני, ויחנו ברפידים, ואין מים לשתות העם, וירב העם עם משה, ויאמרו תנו לנו מים ונשתה, ויאמר להם משה, מה תריבון עם מדי, מה תנסון את אדוני, ויצמה שם העם למים, וילן העם על משה, ויאמר, למה זה הרעליתנו ממצרים, להמית אותי ואת בניי ואת מקנאי בצמא? ויצעק משה אל אדוני לאמור, מה אעשה לעם הזה? עוד מעט אוסקלוני. ויאמר אדוני אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל. ומתך, אשר הכית בו את היעור, קח בידך והלכת. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והכית בצור, ויצאו ממנו מים, ושתה העם. ויעש כן משה לעיני זקני ישראל, ויקרא שם המקום, משא ומריבה, על ריב. בני ישראל, ועל נסותם את אדוני לאמור, היש אדוני בקרבנו, אם אין. ויבוא עמלק, ויילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא הילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוהים בידי. ויעש יהושע, כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק. ומשה, אהרון וחורו, עלו ראש הגבעה. והיה, כאשר ירים משה ידו, וגבר ישראל. וכאשר יניח ידו, וגבר עמלק. בידי משה כבדים. ויקחו אבן, וישימו תחתיו, וישב עליה. ואהרון וחורו תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד. ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. ויאמר אדוני אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק, מתחת השמיים. ויבן משה מזבח, ויקרא שמו, אדוני נשיא. ויאמר, כי יד על כס מלחמה על אדוני בעמלק מדור דורו.